на конференції з інтеркультурних зв'язків «Схід-Захід». І от серед мряки, дощу, домашніх завдань і недописаних статей пролунав міжміський телефон. «Ізітнеля?» «Айм Джарен Крістінсен!» звучав упевнений бадьорий голос. «Ні, він таки існує насправді». Як, мабуть, і Данія, існує не лише у атласах і довідниках. Юруен повідомляв, що нарешті отримав її листа і надсилає запрошення. Хочу уточнити написання її прізвища. Квиток він їй теж надішле «Don't worry!» і тут вона буде повністю на його отриманні. А може, краще спочатку ви приїдете? Це англійське «ю» не розбереш. Чи ви на «ви» чи вже на «ти»? А де я житиму? Я поки, на жаль, не можу запросити до себе. В мене дуже маленька квартира. А в мене дві спальні на третьому поверсі і одна на четвертому. Вам буде дуже зручно. Далі... Все нагадувало кіно. Прийшов виклик, і вона занесла його до установи, над якою майорів червоний прапор із білим хрестом. Сказали прийти за три тижні. Юрен телефонував раз на тиждень, запитував, чи здорова вона і яка в Україні погода. Сказав, щоб вона пішла до Агенції Авіалінії України взяти квиток. Красуня в льотній уніформі видала їй барвисту книжечку зі словами. «Майте на увазі, квиток спонсорський. Ні продати, ні обміняти не можна». Тоді вперше вона відчула, що, ймовірно, чинить щось не те. Доросла високоосвічена жінка вирішила стати авантюристкою. «Можливо, цей Крістенсен утримує будинок розпусти». Вербують до себе дівчат зі Східної Європи. Хоча, яка вона дівчина? Вона чесно написала йому, скільки їй років. І потім іще можуть не дати візи. Не дадуть то й не дадуть. Байдуже. Візу дали. Вона подзвонила мамі, сказала, що її знову на тиждень запросили на міжнародну конференцію. Тепер до Данії. Мама сказала, що візьме Юрка. Тільки ти нічого не купуй, краще привези гроші додому, як тоді з Кіпру». «Подивимось, скільки дадуть на кишенкові витрати», відповіла вона. Домовилася з Володою Сидоренком, що на тиждень поїде до сестри в Ужгород. «Господи, що воно буде?» А вже коли на її валізу начепили кольорові бірочки, подумала, «А якщо в аеропорту Каструб Її ніхто не зустріне. А взагалі ніхто. Що їй тоді робити? Шукати українське посольство? Туди вже, мабуть, приходили подібні ідіотки? Ні, це не метод боротьби з труднощами. Захотілося отерти носа на Гідникові Тимченку? Ти женився на Кудріні, а я вийду заміж за Кристенсена. У неї запитали про паспорт. Вона показала. Прикордонник довго вивчав його номер, серію, заносив дані до комп'ютера. Як не пропустить, то може воно й ліпше. Але прикордонник вічливо повернув паспорт зі словами «Прошу, дякую, проходьте». Юрен Кристенсен стояв серед тих, хто зустрічає. Неймовірно схожий на свою веселу фотокартку. Він дивиться у натовп і не може її знайти очима. Підійти до нього і сказати «Хелло» чи зачекати, доки сам помітить. Після тривалих ходінь по багатоповерховій автостоянці, де сам Юрен раптом заблукав, шукаючи своє авто «Вольво» останньої моделі. Вони їдуть по трасі, і пейзаж поки що досить звичайний – Такий може бути і український. «Ай у хеппі?» – запитує він її. І вона щось мимрить, відзначивши про себе глибинний ідіотизм запитання. Містечко, де мешкає Юрен. Недалеко. Тут же на острові Зеландія. А всього півтори години їхати. Юрен абсолютно не відчуває незручності ситуації. В деталях розповідає, як чекав на неї, як готувався до її приїзду, а все прибрав у домі, навіть викупав своїх кота й пса. Запитав, з ким вона залишила сина, дізнавшись, що з батьками, сказав, що його батьки дуже далеко, і замовк. Неля подумала, може, варто висловити співчуття. Дуже далеко, повторив Юрен. «На півночі Ютландії! Цього разу ти не зможеш познайомитися з ними!» «Милий хлопець», – подумала Неля, – «такий безпосередній, але такий дурний! Навіщо йому a well-educated woman?» Приїхали, а викупаний пес Ганс зустрів їх у крихітному садочку. Юрен повів Нелю у дім, де кожна річ мала свою історію. З цієї чашечки його годувала ще бабуся з боку мами. Вона була родом зі Швеції. А ось годинник. Він давно не ходить, і полагодити його не можна, але він належав дідові з боку батька. Вітальня дуже велика, крісла, шафи для статуето, камін, книг нема, тільки грубезний телефонний довідник. «Ходімо нагору. Ось моя спальня. Ти не бійся, проходь. I'm not going to attack you». На ліжку лежить дебелий кіт Емануїл. Юрен відчинив дверця та великої шафи.